jat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia Sennyora senyors comencem una nova edició d'aquest programa avui una mica diferent perquè tenim una acció especial en directe des del Sant Andreu Teatre així que des del 91.6 de la DfamM això és tot un poble qui us parla i acompanya Susanna Ávila Jordi Garcia i Ricardo Màlavé ah. Continuem amb el nostre programa d'avui. Ah. Com ja sabeu, tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. I aquest matí el regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi, està lliurant en aquests moments els premis dels Jocs Florals del Districte de Sant Andreu. Els Jocs Florals del Districte són un certamen literari en el que enguany han participat 37 escoles d'educació primària, secundària i espacial totes del districte de Sant Andreu, amb un total de 331 treballs. L'acte s'està fent en aquests moments al Sant Andreu Teatre, al carrer Niu. Patre número 54 i connectem amb la Susana Avila perquè ens ho expliqui. Hola, mira. Hola Jordi. Bon, bon dia. Mira, en aquest moments s'està llegint el text de la goma que va caure al riu de l'Ireparra de l'escola Pompeu Fabra, que és guanyador de la, de la categoria prosa de d'educació de inicial. Uh -huh. Escoltem els aplaudiments. Sí. A veure si ens podem acostar a la persona que està llegint aquest té. L'escola Pegaso, que em de dir que és una de les escoles que es troba a En aquest moment, en aquest uh, els tres guanyadors de la d'educació primària de la categoria B de prosa, és un Andreu Buscon Fernández de l'escola Pegaso del seu premi, segon premi per a Pegaso Fernández Tobón, de l'escola el primer premi per Roger Rodrigo Navarro de l'escola Pegaso. En aquest moment està fent entrega del diploma a una petita planta i ah. s'estan col·locant al mig de l'escenari per rebre els aplaudiments al públic que s'esperen als nens i de les diferents escoles d'aquí del dins d'Andreu, fer una fotografia de Rigor i a continuació eh, la presentadora, l'Andrea, ja llegirà rege, eh, el text ja el guanyador de Rodrigo. Escoltem els aplaudiments al públic per la fotografia de Rigor i ara escoltarem el text guanyador de la categoria B, de la cicle mitjà, d'educació amb categoria de prosa. A si ens podem acostar una mica més. Sí, a veure un momentet. Sí. no sentim absolutament res Ja ja té aquestes coses eh? que fas un programa en directe des d'un lloc i... i no se sent gaire bé. Ara millor, que farà que no en tenem res. ...és que... ...us direm a la veritat. Fa dia que em vaig trobar un cadenet de goma i em va ficar un cadenet que el vaig pujar a l'aigua. El cadenet que Aquest cadenet ens ha vida a tots. podem caure, però i que no ho hagi de tanta. I aquest avall, no ets just i són moltes. Acabé d'escoltar el gran de categoria bé, soc la mitjana de... de en categoria de prosa. El que estaria bé és que ens poguéssim acostar a l'escenari, perquè des de l'altaveu no se sent com una peixera i no se sent gaire bé. Sí, però no s'ha se sentit res, eh? Sí, Perdona, no que se t'ho volia dir que ara n'estic la supera d'educació primària de prosa és el eh? que sort a mi part més curriculada de l'escola Eulària. Vota? Vota? el segon premi per al Bajor d'en Gaze de l'escola de Sant Pere, no l'ASC i el primer premi per Valentina Casalle Pinto de l'escola d'Astel en aquest moment les tres estudiants s'estan posant a l'escenari els faran entrega del diploma i de la foto ara els faran la foto com a emulativa de l'Arta ara estan fent els de, més mes de, de Sant Andreu Teatre i a continuació faran la lectura del, del text guanyador d'aquesta categoria Categòria de prosa. Hauríem d'intentar acostar-nos a l'escenari, crec. Acabem d'esportar la, e, la categoria C de prosa i ara estan presentant els guanyadors la, quotidià, la categoria D de prosa que correspon al primer cicle d'ESO. El tercer premi és per Oscar Ortega González de l'Institut de Viana. El segon premi és per Aina Güell Malgar i, I el primer premi és per... Pau, oh, excel·lent, baia d'Avi Institut, dins el d'Aviana. En aquest moment, el seu guanyador s'estat pujant a l'escenari per regrar el seu diploma commemoratiu, i la seva planta es posen just davant de l'escenari, a la mitat, per fer la fotografia de rigor, donant el tercer premi, l'últim guanyador, el, el Pau Seixent. Ara sí que són els tres, aplaudiments al públic. Si sí, ens intentem acostar a l'escenari millor, eh? la realitat que ningú passant no entén Sí que tenim serioses dificultats per poder entendre el que diuen, eh? No. Que no, no ho entenem massa, el que diuen. Potser el que hauríem de fer és posar-nos davant de l'escenari, a sota del micròfon i posar el mòbil, el mòbil allà. Vale. Vale, doncs, en aquest moment es pot donar la categoria E, de prosa, del segon cicladeso, el tercer premi per Alba Ronyà, de dins Joan Custer, el segon premi per Nora Grinyó de Bielsa, mm. de dins Prinset de Viana, i el primer premi és per Alena Panyar, de l'Institut Alginal. Recordem que ja s'han entregat els Premis de Poesia uh -huh. de totes les categories i que el jurat està format per un mutil grup com, eh, format per Eduard Sanagulla, que és el president, que és professor de la Universitat de Barcelona, Pilar Lleonard, Eugènia eh, Fernández, Cira García, Eugènia Urgisla, Islal, Àngels Bosch, Mària Paolet, Marce Cidges, Teresa Garrufer, Emma Gol, Enma Fernández, Cristina Saúl, Laia López... I que ara que va començar amb un discurs del president a favor de la poesia. Ara ens aproparem una mica a l'escenari per escoltar els text guanyador de la Catalunya Rosa. A veure si ho també. bé. aboru to baba na safari perquè no ho puc. De moment puc fer tot bé, això és que Doncs acaba de... acaban de donar uns premis. S'estan recollint el batxillerat. Que ja, com m escolaria ja un exèit el primer mm. premi per Irene González a l'Escola de Jesús Maria. Uh -huh. a veure, és un premi molt especial més car aquest any, la prosa' tira cap al tema social, de ben indicatiu. Abans ah, no d'escoltar un sobre una família del una un sobre la guerra. Ara escoltarem el text guanyador d'aquesta categoria de la ciutat per prosa. Uh, categoria... A veure si ho aconseguim entendre. Sí, valeu. ten problemes de cobertura. No ja m'ho. No però doncs que Molt bé, doncs sembla que tenim certes dificultats serioses, dificultats amb aquesta connexió. Acabem, uh, sí, acabem d'esclavar els guanyadors de Cotoria de Lleca, que és l'educació espacial, però el segon premi és estat al Joma Abdalà, de la Lujumina, i el primer premi té una llarga llista de guanyadors. Eh, Sergio que es Correa, Ricard Anders, Sibel Lora... David Major, Omar Major, Manuel Ros i Daniel General, dos, bueno. el De les coses sempre no fem. Molt bé. Aixem-nos al públic. Doncs tenim serioses dificultats a l'hora d'escoltar el que es diu. Així que si et sembla... Doncs Si sí. Tenim serioses dificultats a l'hora d'escoltar el que es diu. Per tant, ara el que fem és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara.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 Molt bé, doncs amb el nostre programa d'avui i em dedica al Teatre del Casal Catòlic de Sant Andreu, al carrer Pons i Gallarça número 60. Us porta la reixida obra teatral d'Acota d'en Jordi Galceran a càrrec de la lírica de Sant Andreu. Volem parlar amb un dels responsables de la lírica de Sant Andreu, com és el senyor Marc Calvo. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, Jordi. Què tal? Doncs com es presenta aquesta obra? Perquè sembla que eh, tindrem actuació demà, dissabte i diumenge. No? Ah, això mateix. Divendres estrenem demà a les 9 del vespre i dissabte i diumenge a les 6 de la tarda. Molt bé. I si ens pots explicar de què va aquesta obra? Sí, bueno, és, és una obra de, del Jordi, del Seran. Mm. És, és bastant coneguda. Bueno, més coneguda és el Mètode Bróncol, per exemple, és del mateix autor. Mm. I és una obra que té un, un prèmium a l'Iglésia del 95%. És una obra una mica estranya, comença que és una mica estranya i es va coneixent a mesura que es va desenvolupant l'obra, eh? Però uh -huh. és, és divertida, de fet, és un, com un bodevil. Uh -huh. O sigui, s'ho passaran bé la gent que vingui a veure? Sí, jo crec que sí, eh, són situacions una mica estranyes, situacions còmiques, uh -huh. de... és que no puc explicar gaire cosa, perquè és, és tot, després queda com una mica claro. oberta i a veure uh -huh. com una mica de la, la gent quan surt, doncs... Pues, una mica de debat, no?, si és així, mm -hmm. si és aixà, llavors, doncs prefereixo que vinguin a veure-la. Molt bé, perquè hem de dir que el Jordi Galceran és, una, és un dramaturg d'aquí de Sant Andreu, això sí. Sí, sí, és d'aquí de, del barri, també són doncs, molt amics de la Roser Batalla, que també aquí van començar amb el Rebellón, amb el Vanacalotxa, tots mm -hmm. van començar aquí el casal fent amb un grup de teatre que es deia l'Ou Nou, i nosaltres ara estem aquí representant les nostres espectacles. Mm. que és la primera vegada que farem, de fet, és la primera vegada com a lírica Sant Andreu que produïm una obra de teatre. Nosaltres ens especialitzem més en el que és la sarsuela i els musicals mm -hmm. i volem obrir una un altra finestra al nostre públic perquè, bueno, no, no deixem de fer cultura al barri, diguéssim. És a dir, continueu amb les vostres propostes però ara voleu afegir-ne alguna més. Sí, perquè ens hem adonat que el públic eh, fidel que tenim nosaltres dels nostres espectacles és gent gran i abans la gent jove no ens ve veure si no és si fem musicals o coses més atractives i és una manera d'introduir la gent que vingui a veure teatre i que possiblement eh, proposar-li que vingui veure una sessuela perquè el coneguin perquè tenen, una, tenen com una visió una mica mm, mm. fora del de que és la realitat, molt que es posa i tal i no saben que hi ha sessuoles catalanes, vull dir, hi ha una mm. mica de tot i per conèixer-ho, es mm -hmm. A més aquesta obra també és en català, no? Sí, sí, aquesta obra és integra en català i, bueno, sarsueles també en fem en català, els musicals els, els fem majoritàriament, intentem que tots siguin en català, inclús hem, hem traduït alguna nou en català. La sarsuela és més, més difícil traduir-la en català perquè passa situacions, per exemple, hi ha moltes que passen a Madrid o a Andalusia o, o a Múrcia, llavors quedaria una mica estranya. Però obres que són no paretes que són de fora, d'Holanda, doncs, sí. aquestes sí que es poden traduir, són, són més factibles traduir-les. I, I com no? és que heu triat el cas El Catòlic per fer aquesta representació? Mira, nosaltres abans estàvem ubicats al Centre Cultural dels Catalanistes, mm. però per raons d'espai, quan, quan ens el van tirar a terra, van fer aquell auditori, i nosaltres, doncs, eh, per infraestructura, pense que nosaltres amb la Sarsola portem 12 músics en directe, portem l'escenografia és una mica gran i a l'auditori ens va quedar petit. Llavors vam demanar al cas del Catòlic si, si ens allogaria, de fet anem allà com a, com a llogaters i amb, amb un tracte bastant especial, llavors doncs, doncs la fem allà. Alguna vegada també hem anat alçat, també, però bueno... El, el SAT és una mica més complicat perquè ja tenen un circuit professional llavors és més, és més difícil entrar-hi uh -huh. A més, Dakota va obtindre el Premi Ignas Iglesias amb la qual cosa és un reconeixement del, del poble on ell va doncs, durat tota la seva vida amb, aquest, amb aquesta obra Sí, sí, és un premi jo crec que m'ha nascut, la van entrar uh -huh. al 95 al poliorama i va ser un èxit, uh -huh. després ha anat passant el temps la gent ja s'han representant a diferents llocs, amb companyies aficionades i tal, però, i, i ara no, nosaltres hem volgut agafar, de fet la, la va agafar primer una producció, la llotja, que hem començar a sellar-la allà, i es va quedar com una mica parat, i nosaltres com a líric de Sant Andreu vam dir, home, doncs proposem-la aquí al barri, a veure si agrada, igual també vindrà algun, algun promotor, i això pot, potser vendre-la, o uh -huh. per exemple haver-hi ha de Porta 4, potser també vingui al Toni Llord de, de la Muntaner i potser, potser entrarà en un circuit, però no, aquestes coses no se saben mai. Uh -huh. Perquè sereu quatre actors i actrius a dalt de l'escenari. Sí, sí, és una obra bastant austera, eh? vull dir, no hi ha una escenografia espectacular, és que és una obra una mica estranya, mira, donem la pista, eh, va una mica de, dels somnis, llavors tampoc i cap una mica tot, ¿Qué? és una obra bastant austereta, eh? són quatre actors, escenografia justeta, una mica de llums, perquè és més una obra d'actor, diguésim més que d'espectacle, de, és una obra d'actor, és una obra perquè per la gent uh, s'assegui, escolti i vagi, vagi mirant com van, es van desenvolupant l'argument, no? Uh -huh. I, bueno, dintre de situacions còmiques i això que t'he explicat, ja eh, tampoc és un... Està molt bé, la veritat és que està força bé. Jo quan la vaig descobrir, vaig dir, ostres... Uh -huh. Està molt bé, està molt bé. Doncs des d'aquí, des d'aquests micròfons, doncs, convidem a la gent dels diferents barris de Sant Andreu a que s'acostin al Teatre del Casa del Catòlic a partir de demà a les 9 de la nit, que podran gaudir d'aquesta obra no? d'acota. Això mateix. Així esperem que vingueu tots els que vingueu, que pugueu, uh -huh. que segurament ens ho passarem bé i després podrem debatir una mica si és així o si és això. Molt bé d'acord, doncs Marc moltíssimes gràcies per acostar-nos avui els nostres micròfons i esperem doncs, que demà aquesta estrena doncs, tingui el, el, seu, el seu èxit merescut així ho esperem, gràcies Jordi a vosaltres Vinga, molt bon gràcies, que vagi bé, adéu-deu adéu. D'acord, doncs el que fem ara mateix una nova pausa perquè ens estan trucant i ens estan dient que volen entrar aquí per antena. Al qual cosa, doncs nosaltres no posarem cap oposició. Vinga, fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem.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 Prova un rai és carregats de troncs i animats ens en anem cantant. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia... Tot un poble Doncs, com ja acostuma a ser una negra tradició en època de preinscripcions les famílies de la Sagrera tornen a estar en peu de guerra per la manca de places de P3 Perquè ens ho expliqui, doncs tenim a la banda del fil telefònic el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor José Barbero Doncs, hola, molt bon dia Hola, bon dia doncs, què és el que està passant en aquests moments a la Sagrera perquè tothom estigui pendent d'aquestes places de, de P3, no? Bé, doncs, mira, eh, hi ha un problema que no és d'ara, que ja s'arrossega de fa 8-10 anys, mm. que és la manca de places al districte de Sant Andreu, igual que aquest any s'ha detectat a Gràcia, però a Sant Andreu, concretament, mm. ja fa 10-12 anys que s'ha va detectar. 8-10-12, no ho sé ja, perquè fa molt de temps que venim denunciant aquesta manca de places. S'ha anat eh, solucionant, creant bolets, que diuen ells, ah. o mòduls provisionals a les escoles que tenien capacitat. Però aquesta problemàtica continuem arrossegant-la, perquè sabem que l'únic punt de crescuda de natalitat a Barcelona és que el pla Sant Andeus Sagrera està fent la construcció, o ha fet. Ara la borbolla, la borbolla immobiliària sí. ah. ha estat una mica aturada, però de tota manera al punt on creix i ja on hi ha habitatge nou i que venen famílies joves perquè les grans no tenim poder adquisitiu d'anar allà, eh? és a la Sagrera i a Sant Andreu, per tot el pla Sant Andreu la Sagrera. Uh -huh. Què passa? Doncs pues que aquestes famílies, i si són famílies joves, tenen criatures i després no saben on ficar-les. Uh -huh. La problemàtica ha sigut aquest any, pues, concretament, que ja es venia des de tant, de fa temps, com he dit, que de primera demanda o primera inscripció, 52 famílies han quedat fora. El Consorci diu que això no és cert. Bé, nosaltres no tenim les dades de les segones i terceres. Ara, demà, surt ja la, la definitiva, uh -huh. l oferta i amb les places. Però ja s'havia ofertat, perquè veieu que sí que tenim raó en la manca, uh -huh. ja s'havia ofertat a 26 de ràtio, quan la norma a tot, a, Barso... bueno, a tot arreu, però a Barcelona concretament, menys a Gràcia i a Sant Andreu, uh -huh. està sent a 25. Això és un greuge comparatiu pels nanos de la Sagrera, que han d'estar a 27, assinats en lloc de 25. Uh -huh. Bé, bueno, pensant que això no podria ser el més dolent que tenim, el més dolent d'aquest 27 és que les, la capacitat que tenen les escoles d'acollir moviments interns uh -huh. eh, no poden, perquè si ja està agarrat el 27 i les concertades d'emparança de la Lei web estan uh -huh. a 29 i a 30 les que ho han demanat, cap anem de la Sagrera, si no li va a l'escola en què entra, no podrà demanar canvi dintre de la Sagrera, s'haurà de marxar de l'àrea d'escolarització, uh -huh. perquè ja no hi ha possibilitat de moviment. Això és una altra greixió comparativa, a més d'estar a 27 en joc de 25. Uh -huh. Però l'oferta inicial l'han començat a 26 i el que més ens subta i més ens fa estar d'aquesta manera més alçat és que a l'altre extrem del districte s'ha solucionat molt fàcilment creant un mòdul o un bolet que diuen ells a la Eulària Bota i un altre la maquinista. La maquinista ja va sortir oferit de principi, però veient la demanda, de seguida van ofertar una altra a l'Eulàlia Bota. Per què a la Sagrera no es pot ofertar? Ells diuen que, clar, que tenim escoles com l'Emili Juncarella o l'Ostàvio que tenen places. Però aquestes no són àrea de proximitat de la Sagrera. Primer, perquè són barris diferents. O és Congrés o és Navas. Eh, llavors, què passa? Que nanos, quan volen una escola, els pares, quan busquen una escola per seus fills, busquen que sigui de barri i més família, que són associatives i participatives en temes barri, com és festa major, com és curses, com és quan els nens facin treball ho han de fer amb nens del grup, eh? uh -huh. o sigui no pot ser que s'hagin de marxar fora del barri per fer els treballs que se facin en grup, tot això em sembla que el Consorci no ho té en compte uh -huh. eh, la resposta, ell mateix han fet un simul una simulació d'aquest de l'A a, a l'R, ens ha dit Consorci, ens hem reunit amb el Consorci uh -huh. i el senyor Manel Blas ens ha dit que han fet totes les simulacions possibles i que l'única que veia una mica perceptible era la del Sagré, un bolet, um, i tots baixaven a 25 places. Aquesta solució uh -huh. donava que, de les 60 i escaig famílies, en lloc d'estar a 27 de ràtio, estarien a 25. Perfecte, uh -huh. per l'administració, si això fos així. Uh -huh. Una altra cosa és, de vacants, a les escoles aquestes que diuen que no volen eh, buidar, uh -huh queden 13 vacants, amb bolets al segre o amb 27 de ràtio perquè la gent que no vol anar no l'ha demanat i no vol anar, vull dir, uh -huh. les 26 vacants tornen a quedar i si és el que més poble tenen, que són assignacions d'ofici amb, amb ràtio 27 tenim nou eh, famílies d'ofici uh -huh. i amb ràtio 25 però bolets amb una escola, eh? i les pares no demanen escola a la carta que sigui al Sagret. Això és la simulació que ha fet el Consorci. Mm -hmm. Però també podia ser la línia que van tancar fa dos anys, de P3 a la Pegaso, que la tornessin a obrir. Vale? Mm -hmm. I llavors seria una línia més a la, a la Sagrera, i llavors serien, eh, en lloc de deu, nou família d'ofici serien deu, però la resta estaria molt més contenta perquè en lloc de 26 tindrien 25 de ràtio. Mm -hmm. sí. Doncs sí, pues, això és el que estem en peu de guerra perquè no entenem com a l'altra banda del districte sí que s'ha acceptat posar dos bolets, no un, i a la uh -huh. Sagrera no pot ser cap ni un. Quan la solució seria més bona per a totes les famílies, permetria després si hi ha una mobilitat o algú que vingui al barri ja no podrà entrar. Uh -huh. Però és que A més, les famílies aquestes, moltes d'elles ja tenen un segon fill. Eh, on ho posaran després? Si la solució uh -huh. no passa ara en la situació que estem per construir la escola que torno a recordar que en el pla d'equipaments de la Sagrera, hi ha una escola prevista allà al costat, al carrer Berenguer de Palau, al costat de la Torreta, mm. però això ja van dir que de moment no la construïen i que segurament no es construiria mai, bueno, per aquest tema de que la natalitat, ara estem al pic àlgid, però que després baixarà. Però escolteu, eh, senyors que gestionen i planifiquen, mm. si ha de al punt àlgid i obrim una escola quan baixi, no l'hem de tancar i no ens sobren les places, perquè baixem la ràtio amb el mateix pressupost, una mica d'imaginació, intel·ligència, donem el servei, millor servei perdó, i la tenim preparada per quan torni a repuntar, perquè bé em diuen ells que la natalitat és pendular, que ara estem a dalt, després baixarà, però després torna a repuntar, sí. perquè això se ve visquent aquí a la Sagrera des de fa molts anys. Uh -huh. Jo ja estava al Consell Escolar de Districte quan uh -huh. ja teníem aquesta, i la tècnica d'educació d'aquest moment, quan ja va dir en el concert escolar de districte, va dir, jo quan veig una mama embarassada i amb un cotxet que porta un nen d'un any o any i poc, ja em poso les mans al cap perquè no se'n ho ficarem. I això t'estic parlant quan jo estava al Consell escolar de districte que fa més de 12 anys. Vale? O sigui, que imagina't des de que venim a arrossegant això. Això s'incrementa en la problemàtica, que Rosa, de, perdó, Rosa del Benci la, van tancar, la volen tancar, només deixen 5 i 6 cicle superior perquè vindran escola i congrés indians, però escola i congrés indians no és per molt que diguin per famílies del barri, perquè els germans que van entrar fa tres anys, quan la van obrir a tota Barcelona, los germans ara tenen preferència per sobre de la gent que és del propi barri, que és del barri. en la qual cosa aquesta escola trigarà molts anys en ser una escola normalitzada pel barri en el sentit de puntuació, perquè ara mateix els germans que van entrar fa tres anys tenen els punts de germans, a més de la proximitat que tingui. És a dir, o sigui, que, segons, que... El, segons el consorci no entrarien en cap de les opcions escollides, no? No, no, no, no entrarien. O sigui, que aquesta escola no la podem contemplar. L'altra escola, ja he dit, han tancat la línia de la Pegaso, el consorci ja fa anys que està que volen escoles de doble línia. No volen una perquè surt cara pel servei que dona o la possibilitat de places uh -huh. i tampoc no volen de tres perquè diuen que és més difícil de gestionar. Ho entenem, però les solucions excepcionals són per problemàtiques excepcionals, com és aquesta, sí. perquè ja entenem que normalment que no facin escoles de tres línies, però si en aquest moment és necessària, doncs pues també es, es podria obrir, cosa mm -hmm. que no ho contemplen, però la resposta que tenim és que, clar, com que a l'institut que s'ha de fer també allà, el pla d'equipaments de la Segreta, torno a remetre'm allà, oh. s'havia de fer l'escola i s'havia de fer un... un i és, un institut. Què uh -huh. passa? Que, que de moment no es fa, les línies aquestes que tancan de la Pegaso les volen ampliar com institut de príncep de Viana, d'acord? ¿vale? Uh -huh. I aquí és la problemàtica pues, per Nanus i les famílies de la Sagrera que no tenen plaça i que... i que a més tampoc no aniran a les que li diguin aquestes oficis de fora perquè centrifugar el problema no és la solució. La solució uh -huh. és donar... Centrifugar vol dir enviar fora del barri o de l'àrea d'influència això no és la solució. La solució passa perquè creen les places allà on són necessàries. I de fa temps que s'està veient que és a la Sagrera o que és a Sant Andreu. Ja dic que a Sant Andreu han creat els dos bolets aquests i lo tenen més o menys solucionat. A la Sagrera continua sense solucionar i demà surten les llistes. Hem intentat posar-nos d'acord amb el conseller d'Educació. No ens pot rebre fins la setmana vinent quan ja sabem que ho fan perquè demà surten i ja demà passat ja és tard. ¿vale? Hem parlat amb el regidor del districte, eh, entén la problemàtica, però parla amb el consorci i li diu el mateix que nosaltres, que no és possible. Jo crec que se li ha ficat que no volen fer el que li han demanat i crec que una mica també és perquè entendre això ara és donar la raó i presentar un precedent de la manca i de la planificació que ha estat nul·la en aquest uh -huh. cas. Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest bon. tema perquè evidentment si ja ha portat tants anys pendent, això pendent, doncs evidentment o sigui, algun moment s'haurà de trobar una solució. Bon molt bé. D'acord, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per reculars. Vinga, doneu. Molt bé. Doncs el que farem ara mateix serà una nova pausa i intentarem connectant aquest tram final del programa novament amb la Susana Vila que tal i com us hem anat dient. Doncs en aquests moments es troba als Premis dels Jocs Rurals del Districte de Sant Andreu. En parlem que una estona. Fins ara. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tal com us deia, aquest matí el regió del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, està lligurant els Premis dels Jocs Florals del districte de Sant Andreu i connectem amb la Susana Avila perquè ens ho expliqui. Doncs, bon Hola. Dia. Hola, Jordi, bon dia. Eh, justament acaba d'acabar ara mateix l'acte el discurs d'agraïment del senyor d'un distitle, el Réon Blasdi. Uh -huh. Recordem que hi ha participat uns 35-37 centres escolars eh, on el jurat s'ha hagut rellejant uns 340 composicions uh -huh. dividides entre categories de, de prosa i poes. Uh -huh. I que, que el, el, ha comptat com a president amb el que és poeta i professor de la Universitat de Barcelona. Cira Lleonar, que és cap del projecte del districte, Eugènia Fernández, que és tèmica del districte, Pira García, que és cap del Departament de Comunicació del districte de Sant Andreu, Eugènia Bufill, que és departament assessora del Departament Educatiu del districte, Àngel Bosch, que és professora de l'Escola El Sagret, Maria Piolà, que és professora jubilada i cap de Recursos Pedagògics del districte, Marxa Stiches, que és professora de l'Escola Giron Maria, Teresa Garrucet, professora de Fescoma i Solà. Està en l'escenari ple de tots els premiats, o sigui, és un ple de nens que han rebut els seus premis en teoria, les categories de poesia i prosa. Uh -huh. Continuem amb els membres del general, com deien. Perquè han, han rebut també una planta, no ens ho deies? Exacte, han rebut una petita planteta i un diploma en commemoració dels altres. Escoltem els aplaudiments, perquè ja s'ha donat per acabar l'aça. Escoltem els aplaudiments al públic. Com client acaba el jurat Margol, que és representant de les biblioteques de Barcelona, uh -huh. Edma Fernández, és alumna de l'Escola Puigdemont de Cristina Saúl, és l'alumna de l'Escola Joan Fusqués, eh, Laia López, i ex eh, alumna de l'Escola Doctor Puigdemont. Ha començat l'acte amb un discurs del president a favor de la poesia. Recordem que el president del judici era Eduard Sonaúja. Tot un discurs a favor de la poesia, de l'estudi, de les llengües, de fomentar la creativitat, l'escriptura, tant sigui en prosa o en poesia. Hem començat, que ha continuat l'acte amb les entregues de premis de prosa uh -huh. en les diverses categories. Ha eh, continuat l'acte amb un camp coral el príncep de Viana, que ens han interpretat tens un amic de gossos i que que tinm sort eh, Liciat dos cançons eh, precioses. Mm. Han continuat l'acta amb l'brega premis de prosa. També sí. diferents categories i ha acabat eh, l'acte amb un espectacle que ens ha portat l'Escola Ramon Llull de danses de Maria Bars, danss Maria Bass i també un espectacle de, eh, de massa i, -i cavallers. Molt bé que ha amb un discurs de Raimon Blasi, fent un petit recurs, un recurs, petit, una petita conclusió dels textos que hem d'escoltar, uh -huh. i que animar-nos a, a tirar endavant aquests moments tan importants, tan difícils que estem viscant, i sobretot durar suport a la nostra llengua, ja sigui amb vertent poesia o amb vertent prosa, animar-nos a escriure, a crear i a defensar la nostra llengua. Uh -huh. També cal dir, com a petit apunt, ens han visitat... Eh de la Siraça de la Vega, aquí al Sant Andreu Teatre, ah, i ha fet un petit reconeixement a llengua catalana. <ríe> <ríe> Així amb, amb Artén, poesia comprosa. Hem tingut, tingut aquí una personalitat important, històrica, que ha vingut del passat i hem fet una petita visita aquí al Sant Andreu Teatre. Mm -hmm. pues, ha a pogut a ser vea. divertit, sí. Sí, sí. sí, sí, ha sigut molt entretingut. També, bueno, els presentadors ens han parlat una miqueta també del barri de Sant Andreu dels plens, de les activitats que fan, una mica fent una petita reflexió sobre el districte de Sant Andreu, les institucions d'escola de i els diferents espais que tenim. Uh -huh. Doncs aquest no ha sé... estat l'acte, no? Sí, ja ha estat l'acte, ja ha arribat a la seva filla, la gent està marxant. A veure... no sé... <laughs> No sé si ens queda algun minutet abans de mm, les notícies, de la una. Em diuen, em diuen que ens queden dos minuts. Podríem agafar algun nen o alguna nena dels premiats? Sí, o... exacte, per això, sí. A veure, un momentet, sisplau, que això està una mica complicat. A veure, serà un momentet, eh? D'acord, doncs mentrestant el que anem comentant és que la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, el carrer Galícia número 16, us ofereix avui a les 7 de la tarda els viatges de la Paraula. Mira, és una guanyadora del primer premi. Dic el oh, no. nom. Sí. En què has des d'estar guanyadora, Judita? Estem en Ràdio Unitat en directa amb poesia. Catalana de Maciheret. D'acord, el teu poema com es titulava? Eh, vida Címara. Sí, Exacte. Mm -hmm. És un poema molt especial perquè està tot fet a partir de verd. Sí, tots són verds, l'abril verds. Com et vas fer aquesta poesia tan tota especial? Doncs la veritat és que el principi el que vaig intentar és resumir un poema el, el transport de la vida i, i els passos que tenia. I em va sortir la llei de fer-ho en verd. T'esperava rebre un primer premi aquí al Joc Solà de Sant Andreu? No, la veritat és que no. Pensava que podia tenir premi però no un primer premi. Què? Eh, com t'ha semblat l'acta? Primer com a participar i després com a guanyadora. Bé, molt en tot l'acte m'ha agradat molt, ha sigut, ha sigut molt maco, totes les cartons ha estat molt bé. D'acord, doncs moltes gràcies, moltes felicitats, he dit. Moltes gràcies. gràcies. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Susana, per haver-nos... A la guanyadora de poesia, la vida primer ha estat un poema eh, preciós, tot ple de vells, de tots que, tot que canto fent un resum de és la vida. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Susana. Nosaltres ho hem de deixar aquí perquè ja venen les notícies. Amb la qual cosa, eh, doncs moltíssimes gràcies i ens retrobem demà. Bueno.